Jarako kikian, kontratu kontratumuga gabean lanen aridiren nogeita bat langileetarik dozena bat la sindikatuan afiliatuak dira. Hogetarako sindikatu bertzaleak afera bere gain hartu du eta mintzatu da EPSA edo lauron mendia kudeatzen duen departamentuko agentziarekin. Egan bezala, hiru eskakizun zituzten langileek, Jean-Michel dirazak labeko ordezkariak dena erraiten digun. Batxo zen primden salubritet daitzen dena, hori derrigorez legeak inpozatzen du baina Ez zuten, gero hor uh, bilangile joaten dira erritritatarat, eta nagusiak errantzuen etzila hor deskatuak izanen. Horroita batetik pasako ziren emele etzila. Eta beste bat beste aldarik bat, importantare jentzat zen Euskarari buruz, eta zen integratzea Euskara, hizkuntza prima eskubidea ematen duen eskuntzen zerrendan. Ezen bada eta tokia eskotan, da espanola, italiara, alemania, erabiltzen duzunean hizkuntza bat klientekin edola baduzu eskubide hori. Eta lagunen, badira dira bestateko jendeak, badira eskola bisitak, prentsa etortzena bat zutan, gauz batzu, eta eh, eskatzentzai erangile bat zuei, eskola erabiltzea, e Beraz, guk erraten gu, beh, ordan gauza bela da eskalaren zat, beuzo erkondendu primaoli eta hor konartu dute. Aien eskabidegoziak lortu dituzte gaur egon trentikiko langileek. Euskarari dagokion primari esker berogai euro gehiago lortuko dituzte, hizkuntza asterketa ganditzen duten langileek.